Розділ дев'ятий. Отець Гога. І справді, мені вже зараз хотілося, щоб уся ця історія з приводом виявилась юрендою. Мене це вже гнітило, особливо ота баба Мокрина з її розмовами. Баба Мокрина була в нашому селі церковним начальством. У бюро їхньому, чи що. Всі богомільні баби і жінки гуртувалися навколо неї. Церкви в нашому селі не було. Церква була у дідівщині, за чотири кілометри від нас. Правив там отець Георгій. І баба Мокрина була його заступником по нашому селу. Збирала на храм гроші, скликала бабів на збори, тощо. Отця Георгія з легкої руки діда Селимона всі атеїсти звали Гога. Це колись у нашому селі відпочивав художник Георгій Васильович, якого дружина називала Гога. І відтоді дід Салимон охрестив так отця Георгія. І воно до нього пристало. Не годірвеш. Дід Салимон, як вип'є, любить вести з батюшкою антирелігійні розмови. Він тоді каже, поїду з Гогою побалакаю. Хай мені Гога розкаже про Бога. Бере пляшку, сідає на велосипед, і, виписуючи кренделі, їде в дідівщину. Отець Гога випивки не цурався і антирелігійних розмов не уникав. Випити він міг, як добрий молотник, і не п'янів. Після тих диспутів дід Селимон казав. Спеціаліст! Ну і спеціаліст, отець Гога! Хитрий, як змій. Він же сам у Бога не вірить, а говорить, як співає. Просто должность йому, видно, подобається. Спеціаліст! Должність у отця Гоги справді була нічогенька. Спершу він мав просто мотоцикла, потім мотоцикла з коляскою, далі – запорожця, Тоді запорозця поміняв на москвича, а тепер, кажуть, записався у чергу на Жигулі. З парафіянами налагоджувати контакти він умів. Службу Божу правив по-прогресивному. Визнавав науку, всі її досягнення, передплачував журнал Знання та Праця, і 12 квітня щороку служив молебень за космонавтів. І ті розмови баби Мокрини то все, звичайно, від отця Гоги. Я не встиг навіть ще поснідати, як у двір наш зайшло троє мало мені знайомих не з нашого кутка, восьмикласників. А розкажи, що там було і як. Виявляється, бардадим розмножив фото і пустив по селу. І почалося. Рип-рип, рип-рип, рип-рип. Швіртка наша не зачинялась. Тільки я кінчав розказувати, як одразу доводилося починати все спочатку. Нарешті я не витримав, схопив удочки і втік. Гайнув у плавні. Коли увечері повернувся додому, побачив, що біля наших воріт стоїть машина. Я не одразу збагнув, що то за машина Бо до моєї мами-депутата Часто приїздили з району і навіть з області І тільки зайшовши на подвір'я Я так і присів Під ябленою, поряд з дідом Варавою Сидів Піп Гога Я хотів чкурнути назад Але було вже пізно, мене помітили А, рибалка Привітно усміхнувся до мене отець Гога Здоров був я завмер. Ну, зараз почне, як баба Мокрина. Славен єси отроче, видіння, що тобі явилося, варвара великомошениця, з охорони спаси й помилу. Та ще й при дідові, хоч хрестись і тікай. Але він не починав. Ану, показуй у сказав він весело і, взявши в мене лозину з нанизаною на неї рибою, почав розглядати. О, три чехоні, підлящики, устірочка, йорші, носачі звичайні, краснопір, язьок О, і линок один навіть є, молодець, знаменита буде юшка Добре клює, на що ловив? На черв'яка, мотиля, на ощітку, чи може на тісто, а? На черв'яка, червоного Ледве видушив я з себе, напружено дивлячись на нього. Коли ж він почне? Але отець Гога тільки глянув на мене пильно, сірими, примруженими очима, і раптом підвівся. Ну, поїду. Спасибі за воду. Бувайте здорові. І пішов до машин. Коли він од'їхав, я здивовано зиркнув на діда. Що таке? Чого він хотів? Хто його знає? Води просив, у радіатор залить, каже, википіла в нього. Дивно, і чого саме до нас? Неподалік на вулиці Криниця стоїть, і відро біля неї. Неспроста, ой, неспроста той Гога заїхав. І як він глянув на мене? Наскрізь поглядом прошив, по очах видно було, що все-все він знає. І від того, що він нічого не сказав, ще якось тривожніше стало. Таке в мене враження було, ніби він не хотів говорити при дідові. Якось так він дивився на мене, наче в нас з ним було щось спільне і від діда таємне. І своїм поглядом він ніби сказав, нічого, ми потім побалакаємо. О, Господи, то це виходить, що я заодно з попом Гогою? Заодно з бабою Мокриною і всіма богомільними бабами? Заодно з отими чорними брудними алкоголіками, які старцюють у дідівщині біля церкви, які невідомо де живуть і яким справді, крім Бога, може ні в кого вже випросити на похмілля. А коли я заодно з попом Гогою, то значить проти рідної мами, депутата і передовика, яка завжди сидить у президії проти вчительки Галини Сидорівни, котра провадить у селі атеїстичну пропаганду. Проти всього прогресу і науки на чолі з академіком Келдишем. І все завдяки тому, що я, Бовдур, сфотографував привид. Дідько б його вхопив зовсім. І тепер Піп Гога не очепиться від мене і може заплутати і зловити мене у свої тенета, як заплутав і зловив він десятикласника Валерія Гепу з дідівщини, який, не пройшовши по конкурсу у гідромеліоративний, поступив у духовну семінарію і тепер вчиться на попа. Так і я. Павлуша стане художником, гребенючка теж, карафолька академіком, коля Кагарлицький артистом, Вася Деркач фінінспектором, а я ченцем з довгими брудними патлами і ріденькою борідкою, у чорній засмальцьованій сутані із хрестом на шиї. Думки роїлися й гули в моїй бідній голові, як бджоли у вулику. Це ж іще й маму можуть через мене з депутатів викинути. А що ж, який же вона депутат, коли в неї синок з хрестом ходить? Добре, хоч вона не бачила Папа Гоги у своєму дворі. Сьогодні партійні збори, і вони з батьком прийдуть, мабуть, дуже пізно. Сидить собі у президії і не знає, бідненька, які чорні хмари клубочаться над нею. Ні, ні, треба рятуватися, треба щось робити, треба людей кликати на допомогу. Перш за все, треба йти до діда Салимона. Поговорити з ним, розпитати, може він щось бачив, помічав. Це ж усе-таки біля нього, майже по під хатою, у його садку. Не міг він нічого ніколи не помічати. І взагалі, треба, може, якусь комісію створити. Хай вирішує гуртом це складне наукове питання. Це, врешті, справа усього суспільства. А то чого воно таке хитре, суспільство? Хоче, щоб настільки важливе загальнолюдське питання вирішував якийсь шмейндрик малограмотний із цьомого класу. Чорсь на що? Зіпхнули все на мене одного. Неподобство. Але передусім з самого ранку до діда Салимона. З таким твердим рішенням я заснув.